A csoport Mivel a vihar erősen megrongálta a zsebcirkálót, Plank Clemen, aki a vihar elültével ismét átvette a kapitányi posztot, úgy döntött, hogy a legközelebbi, Lebovics által megjelölt part felé veszik az irányt. Hosszú mérlegelés után az abortus szigetekre esett a választás. Pikler Gyula alig tudott magához térni letargiájából, hogy a lakingerbél a zsebcirkáló nem pusztult el a viharba, Bejelentette, hogy nem kíván tovább menni a hajóval. Épp egy kisebb korálsziget közelébe jártak. Kérte, hogy itt rakják ki őt. Plank hellemen teljesítette a kérést. Élelmet, ivóvizet, szerszámokat bocsátott Pikler rendelkezésére, és kilátásba helyezte, hogy hazafelé tartva eljönnek érte. Mikor az egykori főosztályvezető a korálsziget sziget csúcsánálva eltűnt a szemük előtt, Plankelemen hálaadó misét celebrált melyen vallási meggyőződésre való tekintet nélkül részt vett a hajó egész személyzete. A hajó parancsnokai néztek néhány földrajzi szakkönyvet és lexikont, hogy valami előzetes tájékozódást szerezzenek, de úgy, ahogy Lebovics megmondta, még a legújabb kiadású munkák sem tettek említést az abortus szigetekről. A napok teltek, és a várcáraz földnek a szegélyesen mutatkozott a láthatáron. Bár a legszerényebb menetsebességet véve is alapul, már meg kellett volna érkezniük. Lankelemben felmerült a gyanú, hogy Lebovics tévútra vezette őket, vagy legjobb esetben pontatlanul határozta meg a szigetek fekvését, mikor az árbockosában ülő őrszem váratlanul felkiáltott: Föld! Föld! És valóban, hamarosan feltűntek a szigetek körvonalai. Az első sziget csúcsán távolról is jól kivehető hatalmas szoborát. Még az is látszott, hogy a figura, melyet ábrázol, olyan, mintha púpos lenne. Mit gondol zöld erdő? kérdezte Planke Ki tábrázol ez a púpos szobor? Zöld erdő sokáig nézett a látsőbe. Szerintem ez egy Mikulás, és a hátán az a dudor nem pú, hanem puttany. Menjen innen a marhaságaival! A hajó közben megközelítette a partot. Egy hirtelen kanyar után egy övölbe jutott. Épp szembefordult a szoborra, bebizonyosodott zöld erdő feltevése. A sziget csúcsán valóban egy puttony hordó gigantikus mikulását. Ebből a körülményből viszont egyenesen adódott a következtetés, a zsebcélkáló, melyről hiányzott a navigációs eszközök nagy része, eltévesztette a kijelölt célpontot. Az abortus szigetek helyett a másik lebovics által ajánlott környék levetődött a Mikulás szigetcsoporthoz. Az öböl, ahonnan a magyar üzletszerzők a szigetet figyelték, valaha kikötőül szolgált. Erre valótt a part kiépített medersáv, melyből a hajók szabad mozgását sem szikla, sem zátonyok nem akadályozták. Néhány megkopott vasalkotmány, melyek talán primitív rakodó szerkezetek maradványai lehettek, de emberek vagy civilizált életnyomai nem mutatkoztak a parton. Plankelemen zavartan köhécset. Valakinek... Ki kellene menni körülnézni? Értem, mondta zöld erdő, és lemondóan indult a fürdőkádért. Már a partmenti sekély vízbe nevezett, mikor feltűntek egy hajdani országút nézett alakú nagykövei, melyek a távoli tenger alól vezettek a sziget belseje felé. Bent a szárazföldön az utat eltakarta a homok, de ahhoz zöld erdő az út folytatását sejtve sarkával feltúrta a talajt, újra előbukkattak a szabályos négyzetet. Körbejárta a hatalmas, fémbölöntött Mikulás szobrot, melynek lábainál néhány elszáradt virágkoszorú hevet, majd befelé indult, Úgy találta viszonylag a legbiztonságosabb, ha az egykori országút vonalát követi. Már a dzsungert bevezető egy bokros területre ért, latolgatva, hogy tovább menjene, amikor körülnézett, és azt hitte, káprázik a szeme. Alig 20-25 méterre sűrűn összenőtt húszódjökerek Megfeketedett lombúk, törpe pálmák, keringő moszkítórajuk között váratlanul egy vendéglő kivilágított cég tábláját látta meg. Csodálkozása csak fokozódott, mikor kiderült, hogy a firmát magyarul szövegezték meg. Itt a világ közepe. Ha nem hiszed, gyere be! Vendéglő a régi jó piroskához. Fajborog, fajsörög, fajkókuszteje. Dohányneműk trafikáron. A tulaj maga főz. Mai ételajánlatunk, a kik kocsi pecsenye. Az utolsó sortól pedig valósággal elakas zöld erdő szívverése. Jól lehet ebben a sorban mindössze három szó át. Cégtulajdonos Lakinger Béla. Az üzletkötő erre a névre habozás nélkül a mocsárba vetette magát. Áttört a víz felszínét borító sűrű élő szövedéken, kiérve a mocsárból felkapaszkodott a vendéglő előtti szabad kis térségbe. A bejáratnál valószínűleg tévedésből fordítva állították fel a vendégeket köszöntő díszkaput, a közeledőt a viszontlátásra felé fogatta. Zöld erdő benézett az előtérbe. Alig különbözött egy átlagos magyar vendéglő kerthelységétől, legfeljebb annyiba, hogy a téglából rakott tűzhely fölött antilop a bográsba, és cigányzene helyett egy kis vízes és energiájával hajtott ver Szálltad alatt Rópusi éjszakában, a szikrázó délkeresztje alatt. Ágyucsövön írom ezt a tábori lapot, könnyeiddel öntözött, hogyha megkapod. A piros-fehér-zöldre festett léckerítésen túl érdeklődő fekete kauzárok hallgatták a zenét, néha, pontosan követve az ellenpont tanának előírásait, dallamosan közbe-közbe üvöltöttek. Az asztalok szabályszerűen megvoltak terítve, de a kerthelyiségben egyetlen vendég sem ült és kiszolgáló szolgáló személy, ezt sem mutatkozott. Zöld erdő egy kanállal megkocintotta a poharat, mire a vendéglő belsejéből néhány rövid géppisztoly sorozatot lőttek ki, csak ezután bukkant fel egy méltóság teljes tartású, de az alkoholmérgezés határán messzet túljáró kopasz kövérpincér. – Bocsánat! – mondta, és udvariasan kisegítette az asztal alól zöld erdő. – Azt hittem, valami vadállat játszik az esztájgokkal, és ez az utolsó teljes készletem. Kicsi el vagyok szokva a vendégektől. Miért? Mikor járt itt az utolsó vendég? Hányadika van be? Május kilenc. Akkor még nincs öt éve. Gyorsan kijöntötte a teli hamutartót. Még nem jutott időm, hogy rendbe hozzam az asztalokat. Mivel szolgálhatok? Van friss idei csapolásuk, baksörünk, vagy inkább enni parancsol valamit? Legyen szíves, küldje ide Lakinger Béla urat. A pincér enyhén kihúzta magát. – Lakinger Béla vagyok, vagy ha ez többet mond önnek, az abátszaló kihős. Zöld erdő a megdöbbenéstől sokáig nem tudott szóhoz jutni, csak nehezen nyögte ki. – Tudja, hogy önről otthon számos intézmény, sőt, hajó is van elnevezve? – Na, ebben semmi különös nincs, uram. Nem véletlenül vagyok én az abátszalóki hős. Ne haragudjon, ha megkérdezem, de milyen hőstettet vitt ön véghez abát szalókon? Lakinger neheztelően vonta össze a Ön pallérozott embernek tartja magát, és ezt nem tudja. Bevallom, nem, nem, nem, nem. Ez elég szomorú, uram, az én számomra is. A maga számára? Miért? Mert abba reménykedtem, hogy öntől végre felvilágosítást kapok. Mit csináltam én valaha azon az átkozott abátszalókon? Zöld erdő elhűve nézett a pincélre. Maga se tudja. Tíz-tizenöt évvel ezelőtt még rém lett valami. De aztán az üzlet, az a rengeteg gond. Kiment a fejemből. De hát valamire csak emlékszik? Mintha valami tűzzel lett volna kapcsolatban. Csatában vett részt? Csatában? Lehet. De az is előfordulhatott, hogy a tűzoltóknak vettem egy újságot. Önfeláldozó és könnyelmű ember voltam, mindenkit elettőlem. Töprengve gyűrögette az arcát. De lehet, hogy nem a tűz volt, hanem víz. Vagy valami veszett kutyát fékeztem meg. Nem tudom. És egyáltalán mi a bizonyítéka, hogy maga az abácsaló kihős? Lakinger egy cédulát vett elő. Nyugdíjat kapok az államtól ezen a címen, az állam pedig nem téved, uram. És az állam honnét tudja? Én mondtam nekik, uram. Zöld erdő feladta a harcot a részek pincérről, elgondolkodva sóhajtott. Nem tudom, Lakinger úr, nem volna-e nagy szerencse a világ számára, ha épp ilyen keveset tudna többi hősének tetteiről is? Zöld erdő evett egy abátszalóki kocsi pecsené. Vacsora után megkérte mondja el, a Mikulás sziget csoport történetét. Abban az időben, mikor én véghez vittem abátszalókon, most már úgy látszik örökre homályba maradó őstettemet? Vagyis mikor? Erre véletlenül pontosan nem uram. Az 1910-es vagy 20-as, esetleg a 30-as években. Elmondom, ezekben az időkben a Mikulás szigetcsoport még semmiben sem különbözött a többi Atlanti-óceáni angol gyarmattól, talán csak nyomor tekintetében múlt a fölülőket. A Mikulás szigetcsoporton, akkor még Sir Warren Hastings nevét viselte, 12 év volt az átlagos életkor. A szigetlakók, mint a trópusokon élő emberek általában már igen korán kifejlődtek. Hét éves korukba beálltak dolgozni a gyarmat urainak sóbányáiba. Nyolc évesen házasságok kötöttek, gyerekeket hoztak a világra és meghaltak. A szigeteken csak mutatóba lehetett látni egyet tizenöt éves aggasztját. Bár, mint mondom, a néhány év alatt egy felnőtt ember egész életét végigérték a szerencsétlen benszülöttek, mind végig megőrizték alapvető gyermeknet gondolkodásukat. A tökből kivány, gyertyával megvilágított régi istenek helyett a katolikus vallást kényszerítették rájuk, de ők nem hittek a megváltóban. Ez gondolom előbb a megváltásban kellett volna hinniük, és rajzaikon a túlvilágot egy valamivel nagyobb sóbányaként ábrázolták. Csak a jóságos piros palástú ősz Mikulás talált utat a szívükhöz, és primitív fantáziájukhoz. Ő hozzá imádkoztak esténként a pálmafák alá vetett vackaikon. Tőle kértek enyhülést a testüket elborító, kiterjedt sós sebeikre. Én ebben az időben már megnyitottam vendéglőmet a Sir Warren Hastings szigetcsoporton. Előbb az zöldvadászhoz, majd a régió piloskához címezve. Láttam kivirágozni a titkos Mikulás kultuszt. Bárhogy üldözték is ezt a legendát a gyarmatorai. A szigeteket szinte ellepték az egykori jóságos püspök festett és faragott képmásai. Egyik évben december 6-án, tehát éppen Mikulás napján, egy néhány hajóból álló flotta jelent meg a Sir Warren Hastings szigetek partjai előtt. Feltűnésük megmagyarázhatatlan volt a szigetcsoportot, ugyanis minden irányba felállított vízi megfigyelők őrizték, és egyikük sem jelezte közeledésüket. Hajlok arra a feltevésre, hogy a tenger alól jöttek. Körülbelül abból az irányból, ahol most a nagy országút kockakövei elvesznek a víz alatt. A flottát alkotó hajókat, mintha múzeumból szedték volna össze. Akadt köztük két középkori vitorlás. Egyikük a Santa Maria, a másik a Mayflower nevet viselte. De a viszonylag legmodernebb egység is még az első világháború előtti időkből származott. Oldalán csak nehezen lehetett kiolvasni a Cyrill betüket. Nyász, ki. A parti őrség dermedten figyelte a Sir szigetek felé úszó világtörténelmi szemelvényeket. Megpróbálták a dolgot tréfással felfogni. Egyesek, mintha emlékeztek volna is valami tengeri vándor melyen hasonló régi hajók szoktak részt venni. A flotta tehát akadályok nélkül folytat utját. A jók part közelbe érve váratlanul oldalt fordultak, a lőrésekről lehult az álcázó takaró, és a régi és még régebbi fegyverek egyetlen pontos ösztüzet adtak. Több lövésre már aligha lettek volna képesek. Az ágyok csöve ugyanis szétnyílt akár a tubarózsa, de nem is volt rá szükség, mert az összes parti véderügyítmény romokba hevert. Én a megfigyelő pontomról a bádok alól, fejemen egy rohamsisaknál jóval megbízható pesgős vödörrel, kiválóan tudtam követni az események alakulását. Mint ahogy fel is tételeztem a hatművészet előírásai szerint, a sortűz után a hajó legénysége megrohamozta a partot, az élének kopasz, fekete egyenruhás tiszt, a gestápó Müller futott. Ezen nem volt mit csodálkozni. Az afrikai földrészen bárhol került sor erőszakos katonai cselekményekre, Mindent a Gestapo Müller az egykori Oberstrumban-Führer vezette. Akciók mindig áttörtek, kivéve azokat az eseteket, amikor az menet közbe lefizette müller -t. akkor villám gyorsan átállt és visszaverte saját támadását. Mondom a parancsnok személyén sem lepődte meg, annál jobban megdöppentettek viszont a roham alakulatot. A Gestapo Müller mögött a már megszokott francia, belga, kongói, illetve portugál, Néha angol sódosok hely, piros palástot viselő, őszakáló férfiak igyekeztek a part felé. Mutás közben egyik kezükkel rászkodó puttanyukat tartották, másikba pedig aranyozott pásztorbotjukat szegezték rohamra. Számok, mint egy kétezerre volt tehető, a rengeteg piros palástól varósággal ford a tenger. A parti őrség maradványai összeszedték magukat a tűzcsapás után, és hevenyészet védőállásokat kialakítva megpróbálták feltartóztatni a támadást. Arrohamozó Mikulások vállukhoz kapták a pásztorbotjukat, kiderült, hogy kiváló a fegyverek és pontos lövésekkel törték meg az ellenállást. Mikor az őrség utolsó embere is holtan feküdt a parti fövenyben, arra számítottam, hogy a támadók levetik, megtévesztés széljára magukra öltött szakálukat, piros palástjukat és potanyukat, és alul majd felbukkan valamelyik ismerős hatalom egyenruhája. De a legnagyobb megdöbbenésemre ezek a Mikulások valódi Mikulások voltak. Meghallgatástra talált tehát a benszülöttek hosszú nemzedékeinek fohásza. Eljött a Mikulás. Sőt, nem is egy Mikulás, hanem mindjárt kétezer. És megszabadították a szigetet kegyetlen uraitól. Ennek magam is örültem, bár parányi rossz szájizet hagyott bennem, hogy ezt az akciót is a Gestapo Müller vezette, és a pásztorbotok túlságosan is precíz automata a bizonyultak. Azzal vigasztaltam magam, hogy úgy látszik, a XX. században már a Mikulások sem nélkülözhetik ezeket a segédeszközöket. A patroszállás helyén és emlékére emeltek később a sziget csúcsán álló Mikulás szobrot, mely bizonyára az önfigyelmét sem került el. A nagy változást lerögzítő jelként a ször Warren Hastings szigeteket is hátkeresztelték Mikulás sziget csoportra. Betérjünk vissza a partra szállás első óráira. A benszülöttek leborultak a Mikulások előtt, akik magukhoz emelték, és szaloncukorral, ajándékokkal árasztották el őket. dalok szálltak a sziget felett, és hogy az ünnepi hangulat teljes legyen, megindult a hóesé. A hajók itt maradtak az öbölbe, szándékuk szerint örökre, akár a mikulások. Csak egy motorcsónak ment el, a gestapo müller vitte magával, akinek valahol egy putcsot kellett sürgősen kirobbantania és levernie is, mivel mind a két fél előre megfizette. Az Oberstrumban főrel benyújtotta a számlát a mikulásoknak. Utolsó tételként a hóesést előidőző szénsavára szerepelt és távozás előtt még egyszer felajánlotta a jövőbeli szolgálatait. A Mikulások bólogattak, de alig tudták elrejteni megvető mosolyukat, és a Gestáfon Müller hátrahagyott névjegyét ezer darabra tépve a szemétbe dobták. Gyönyörű időszak köszöntött a Mikulás szigetekre. A naptát megállították, ezentúl minden nap december 6-a volt. A sóbányákat bezárták, lejárati helyét felszántották, és cukorral szórták be, hogy a gyűlölt ásvány emlékét is eltöröljék. A perecekről is letiltották a sót, nem is szólva az olyan közmondásokról, ezek nem sok sót esznek meg együtt, vagy a munka az élet sója. Az óvodákból pedig száműzték a sós, hús, csücs kis, csücs, mondókár. A sóbányászat helyett lendületesen kifejlesztették a sziget eddig elhanyagolt parát és felépítették ezt a nagy utat, mely ugyan sehonnan, sehova sem vezet, és közlekedési célokat sem szolgál, de impozáns méreteivel alkalmas volt rá, hogy a sziget lakókat öntudattal és nemzeti büszkeséggel töltse el. A mikulások minden délben kiosztották a napi szaloncukor, dió, mogyoró és mazsolaszőlő adagot, szigorúan ügyelve, nehogy valaki egy szemmel többet vagy kevesebbet kapjon. A sok édesség hatására a sziget megerősödtek, az átlagos életkor 12 évről lassan 20, majd 30 év fölé emelkedett. Az utakon, illetve otthon a családon belül halálbüntetés terhe mellett volt minden vezekedés, ugyanígy az abszolút egyenlőség bármilyen megsértése. A Mikulások gondos felmérések alapján megállapították a legkívánatosabb pulzuszámot, és mindenki köteles volt ehhez alkalmazkodva beszabályoztatni a vérnyomását. Az idő múlásával azonban a benszülöttek unni kezdték ezt az egyformaságot. Először az egyhangú táplálkozás ellen lázadoztak, sós és savanyú ételeket kértek. A mikulások, ha tudták volna sem teljesíthették kívánságukat alapelveik megsértésen nélkül. A benszülöttek nehezen nyelték le ezt a méltány talasságot és túl sokkal kevesebb meggyőződéssel énekelték december 6-án, tehát a Mikulás szigeteken minden nap, szokásos gyerekdalokat. Az igazi botrány sem váratott magára. A pálmafákon kezdtek feltűnedezni a krampuszokat ábrázoló faragások, Mikulásukat gúnyoló szövegekkel. Magam is láttam, mikor óvatlan pillanatokban a benszülöttek beleköpködtek a Mikulás levetett süvegébe, Égül is a dolgok odáig fajultak, hogy ismeretlen tettesek lángcsóvát vetettek a központi szaloncukordjára. Az épületet alig lehetett megmenteni a teljes leégéstől. A mikulások megdöbbenve is értetlenül álltak a jelenséget. Fogalmuk sem volt, hasonló esetben milyen rendszabályokhoz kell nyúlni. Szerencsére a mikulás szigeteken csak tíz évenként egyszer szedték össze a szemetet. Ennyi idő után a por már leülepszik, és nem rongálja a köztisztasági munkások egészségét. Így az egyik kupacból elő lehetett keresni a Gestapo Müller széttépet névjegyét. A sziget lakók azonban tudomást szereztek erről a tervről. Összeszedték családi, törzsi ékszereiket. Egy küldöttség a Gestapo Müller elé utazott, és ajánlatukkal tullicitálták a Mikulások által felajánlott összeget. Müller az általános Mikulás ellenes felkeléséli rált. Véres napok következtek a szigetcsoport történetében. A világtörténelem egyén megváltóihoz hasonlóan, a mikulások is jobban tudtak küzdeni a megváltandók ellen, mint értük, amilyen tehetetlenek voltak a békében, olyan bátran harcoltak a háborúban. A benszülött holtestek hekatombái halmozottak fel, míg egy-egy piros palástos, ősszakáló katona a kezéből ismétlő rendszerű automata pásztorbotját, és elterült a földön. butonyából kiszóródott a szaloncukor, dió, magyoló és mosolszüllő. A véres harcunkba leküzdötték magukat a tengerpartig. A maradék néhány mikulásit felszállt a Santa Máriára, a malflover Már a knyászpatyomkinra és örökre elhagyták a róluk elnevezett szigeteket.